Глава шоста. Від чого Юрко миттєво прокинувся? А він кричав, не перестаючи приблизно сім секунд, що у коледжі вважається за прохідний мінімум до кабінету психолога. Але оскільки психохолог наразі сам потребував допомоги, то Юркові ніхто нічим зарадити не міг. Кеша задер голову подивитися, що такого з тим варіатом. Голови учнів соняшниками повернулися на крик. Пройшло півгодини уроку першого з двох уроків біології, перед нарадою в кабінеті пана Андрія. Наради ще так і не було. Перепрошую, дуже перепрошую. Палець, я його це саме, ну... Е... Кеша критично поглянув на Банзая і скрушно захитав головою. Перепив учора чи як? Банзай активно замахав головою. Класом покотилися смішки. Ні, ні, ви що... Палиць опарту, ну, це саме, притис. Учні мовчки спостерігали, як Юрко вкривається холодним потом, зрозумівши, що на цьому комедія закінчується. Повернулися знову обличчям до дошки. Банзайлець віддихувався від кошмару. Це таки був сон. Проте який? Семпльований з фіолетовою міліровкою на голові, розвернувся до нього, передаючи записочку. «Тримай, то віддарці!» І підморгнув клятий. Банзай злегка скривився і взяв клапоть паперу, розгорнув і прочитав. Привіт, банзайчик. Ну як тобі сновидіннячко? Тепер ти віриш, що то був сон? Якщо ні, то зайди до мене на перерві. І я на дежурі, як завжди, цьомою зі слиною твій ромчик корій. ПС. До речі, як ти думаєш, сон, це все зараз чи ні? Даю три спроби. Ромчик Корій. ППС. І ще одне. Подивись, ну, хто там такий маленький, сірий і пухнастий, сидить у шафі. Р. Провівши рукою по волосі, Банзай переконався, що голову наразі не відірвало. Чому ж навколо така мана? А може ти хворий Банзаю? Може у тебе гашишний делірій? Або онейроїдна шизофренія? Або гострий невербальний галюциноз? Або все на купу, га? Він нахилився вбік і відчіпнув на дверцята шафи зафарбований білою емаллю замочок, відчинив їх, у глибинах труни на одяг, поміж курток, шуб та плащів, сидів корій, підтягнувши до підборіддя свої коліна. Він німореготав, надриваючи пуп зі сміху. По щитинистих щуках бігли сльози, а корій все веселився. Юрко зірвався з місця, перекинувши стілець і відскочив від шафи. Корій уже реготав не про себе, а вголос, не криючись. Ну, все, прощай, злий світе, я здурів. На нього зараз, вочевидь, дивляться здивовані учні. А Дарця ховає лице у долонях, щоб не бачити такого сорому. Він обвів поглядом. Кінець шостої глави.